ושמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי שת, שתים עשרה שנה, ותשע מאות שנה, ויאמות. ויחי אנוש תשעים שנה, ויולד את כנן. ויחי אנוש אחרי הולדו את כנן, חמש עשרה שנה ושמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אנוש, חמש שנים ותשע מאות שנה ויאמוד. ויחי כנען שבעים שנה ויולד את מהלל אל. ויחי כנען אחרי הולידו את מהלל אל ארבעים שנה ושמונה מאות שנה ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי כנען עשר שנים ותשע מאות שנה ויאמוד. ויחי מהלל אל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 שבע ושמונים שנה ומאט שנה ויולד את לאמך. ויחי מתושלח אחרי הולדו את למך שתיים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מתושלח תשע ושישים שנה ותשע מאות שנה ויאמוד. ויחי למך שתיים ושמונים שנה ומאט שנה, ויולד בן, ויקרא את שמו נוח. לאמור זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר אררה אדוני. ויחי למך אחרי הולידו את נוח חמש ותשעים שנה וחמש מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה ויאמוד. ויהי נוח בן חמש מאות שנה ויולד נוח את שם, את חם ואת יפד.